Càpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui us portem amb en Ninus, Jordi Ninus i el seu tercer treball discogràfic. Dinada, perdem la calma i el son. Quan som a prop del foc, repetim i tornem a començar. Un cop, dos cops, tres cops. La llum trencada dissimulava... La nit d'ahir sense fi, la lluna contra el sol, som aquí i ara cal donar la cara un cop, dos cops Un àlbum editat de 2018 i que va sortir a la venda el mes d'octubre, després de 4 anys i 2 dies sota el braç. Més de 100 escenaris trepitjats de tota la geografia catalana i havent presentat també les seves cançons amb una gira europea que el va portar a ciutats com Londres, París, Brussel·les, Zurich, Colònia o Luxemburg. En Ninus ens va arribar amb un nou disc amb el que es va obrir com a mai no ho havia fet fins ara. I real és el tercer disc d'en Ninus. allà on l'espai i el temps no en existit, allà on no veig, és un destí que no es descrit quan es faci de nit. Quan ja no cal Un treball en el qual eh, s'hi aprecia una maduresa artística que l'ha duta a ser capaç d'aprofundir en qüestions molt personals com mai ho havia fet fins ara. Trobat... Un disc en el que pretén passar de manifest eh, tota la irrealitat que l'envolta i que, en definitiva, ens envolta a tots. I real és un treball intens realitzat durant molts mesos de recerca personal enregistrat sota la producció de Marc Martín i editat de nou i per tercera vegada amb la companyia de Música Global. És la música de Ninos. La... El disc real ens parla de somnis i utopies, de l'amor com a motor vital imprescindible, de la ingenuïtat, de la impaciència, de les addiccions i del futur, i també del passat obviant al present. Mirem sense mirar, sentim però ens fem cada cop més insensibles, estimem sense raons i creiem, malgrat tot, mai deixem de creure i tampoc de tenir fe. Avui us ho hem volgut presentar Irreal, un disc autobiogràfic en el que es pretén posar de manifest la importància de viure connectats amb el que realment importa. L'aquí i l'ara és la música de Ninos amb aquest Irreal en disc del 2018 que avui us hem volgut presentar a través del nostre espai. Cançons fantàstiques que ens acompanyen com per exemple aquest tema anomenat l'endemà. Els teus ulls mirant el ball de dos ocells que volen baix la blabor d'un cel radiant. L'endemà és inesperat. Un silenci dolç Un silenci dolç i tanta pau. No és estrany i saps per què? Vull L'univers que fa volant, la saviesa d'un refran tot es va posant a lloc. Ets a punt per recordar, Ye yeah, yeah, un anel que aviat serà veritat. No és estrany I saps per què Dubt està Tens la pregunta tens la resposta no cal que segueixis vos